Az Ispotály. A férfiak nagy kórterme, akkora volt, mint egy székes egyházhajója. A háttérben emelt oltárnál mondtak naponta négy misét, aztán vecsernyét, meg esti ajtatosságot. A kivételezett betegeket a falakba vágott tiszteletbeli szobáknak nevezett sejtszerű fülkékben helyezték el, a többiek kettesével feküdtek egy-egy ágyon, fejtől az egyik, lábtól a másik. A hosszú barna csuhás ispotályos barátok szüntelenül ott járkáltak az ágyak között, hol azért, hogy zolosmázzanak, hol meg azért, hogy ellássák a betegeket és ételt osszanak. A vallás gyakorlása meghittem vegyült a gyógyítással. A zsoltárok verseire fájdalmas förgés felelt a tömién illata sem tudta elnyomni, a láz meg az üszkösödő sebek okozta szörnyű bűzt. Itt a halál nyilvános látványosságként kínálkozott. A falakon körbefutó, magas, díszes, betűs feliratok inkább az elmúlásra, semmint a gyógyulásra készítették elő a betegeket. Guccsol csak nem három hét óta feküdt az egyik benyílóban, lihegve a fullasztó nyári hőségben, amely még keservesebbé tette a szenvedést és még vihasztalanabbá az létet. Bánatosan nézegette a magasan vágott ablakokból beözölő napsugarakat, amelyek széles aranyfoltokat vetettek erre a gyászos gyülekezetre. A legcsekélyebb mozdulatra is felnyögött. Az ispotályos barátok balzsamai és gyógyírjai tűzként égették, és sebének kötözése mindig kínszenvedést jelentett számára. Eddig még senki nem tudta megállapítani, hogy vajon a csontja is megsérülte, de érezte, hogy a baj nem csak a húsában fészkel, mert ha csipőjéhez vagy derekához értek, csak nem elájult a kintől. Az orvosok és sebészek megnyugtatták, hogy sérülése nem halálos. Az őkorában minden betegségből kigyógyul az ember, s hogy Isten az ő házában már különb csodát is művelt. Nevezetesen ama felmetszett hasú hajóács esetében, aki egy napon kezével szorítva vissza kitüremkedő beleit jött az ispotályba. S egy idő múltán épp oly erősen és vidáman távozott, mint amilyen sebesülése előtt volt. Gucsot ez egyáltalán nem vigasztalta. Már három hete, és ki tudja, még három hét vagy talán három hónap is kell, amíg fel tud kelni. Azon kívül koráncsem bizonyos, hogy nem marad-e örökre nyomorék. Olykor szinte látta magát, amint rokkantan, mankóval végzi életét egy márszei pénzváltóbolt pultja mögött. Hát lehet így vénán utazásról, de főleg házasságról ábrándozni, ha ugyan sikerül elevenen kijutnia ebből a szörnyű ispotájból. Látta, hogy a korteremből minden reggel elvisznek egy-két hullát. Ezeknek arca már kezdett feketedni. Csak nem pestistől. És mindez csak azért van, mert a hetvenkedő hőst akarta játszani, mert társainál előbb akart partra jutni, amikor éppen megmenekült a hajó töréstől. Átkozta a sorsot és saját ostobaságát, Majdnem minden nap írnokot hivatott, hogy hosszú, siránkozós, egyben lángoló leveleket írasson, Marida kresseinek. A leveleket a lombárt bankok futárjaival küldette Neflőbe, hogy a fiókház egyik hivatalnoka titokban adja át a fiatal leánynak. Gucsó biztosította Marit, csak azért akar meggyógyulni, hogy ismét felkeresse, láthassa és minden igatta napon szerethesse. Könyörgött a leánynak, hogy maradjon hű hozzá, hisz mindketten hűséget fogadtak, és tenger boldogságot ígért neki. A szívemben az önlelkén kívül nincs más lélek, soha nem is lesz, s ha ez a lélek cserben hagy, az életem is véleszáll. Most, hogy a balsors a kórház egyik ágyához szegezte, ez az elbizakodott ifjú mindenben kételkedni kezdett s attól tartott, hogy szerelmese nem fog várni rá. Mari előbb-utóbb ráun mindig távol lévő kedvesére, és helyette inkább egy környékbeli nemes urat választ. Az a szerencsém, vigasztalta magát, hogy én szerettem őt elsőnek. Nem sokára egy éve és hat hónapja, hogy első ízben csókot váltottunk. Sovány lábát nézegetve tűnődött, hogy vajon fel tud-e állni még valaha, miközben leveleiben igyekezett elragadónak mutatkozni. Saját magáról úgy nyilatkozott, mint Franciaország leendő királynéjának bizalmasáról és pártfogoltjáról. Aki ezeket a leveleket olvasta, azt hihette, hogy Gucsó maga ütötte nyelve a királyi házasságot. Elmesélte nápoi küldetését, a tengeri vihart, s azt miképpen bátorította a hajó legénységét. Balesetét lovagi gesztusnak minősítette. Azért igyekezett partra, hogy klemencia hercegnőnek segítsen, hogy megmentse a vízbeeséstől, mert a hajó még a kikötőben is veszedelmesen imbolygott a tenger mozgásától. Gucci a nagybátyjának, spináló tolomeinek is ért. Jóval kevesebb dagályossággal számolt be a balesetről, és kérte talomeit, hogy eszközöljön ki számára hitelt Márszejben. A gyakorta érkező látogatók kissé elszórakoztatták. A síneai kalmára konzulja is eljött üdvözlésére, és felajánlotta szolgálatait. Tolomei üzletfele elhalmozta figyelmességével, ízesebb ételeket küldött neki, mint amilyennel az ispotályos barátok ellátták betegeiket. Egy délután Gucsó örömmel látta viszont barátját, Bocaccio de Celinót, a bárdi társaság megvizotját, aki éppen átutazott Márszejen. Gucsó most kedvére jajveszékelhetett. Csak gondold meg, mit fogok mulasztani, siránkozott. Nem vehetek részt Donnak Clemenza esküvőjén, ahol pedig a nagyurak között lenne a helyem. Mennyit fáradoztam-e házasság érdekében, és most nem lehetek ott. A Reimszi koronázást is elmulasztom. A milyen szomorú mindez! És ráadásul még szép márimtól sem érkezett válasz. Bogácsó igyekezett megnyugtatni barátját. Elvégre Neflő nem már egyik külvárosa, és guccsó leveleit nem királyi lovasok továbbítják. A levelek átmennek az Avignoni, Lajoni, Troéi és a Párizsi Lombardok fog fogatváltó állomásain, ahonnan nem minden nap indul futár. Bogácsó barátom, kiáltotta a Guccio. Ha Párizsba érsz, tedd meg nekem a szívességet, hogy elmégy neflőbe, és megnézed már itt. Mondj el neki mindent, amit rád vízok. Kérdezd meg, hogy eljutottak-e hozzá a leveleim, és figyeld meg azt is, hogy vajon még mindig a régi szerelemmel szerete. De az igazságot akkor se titkold előttem, ha az könyörtelen. Nem gondolod, Bokácsó, hogy gyaloghintóban odavitethetném magam? Azért, hogy seved megnyíjon, és férgeküssenek tanyád benne, vagy hogy elpusztulja Lásztól valamelyik sílányfogadóban az országút mentén? Jó ötlet mondhatom. Megőrültél? Húsz éves vagy, Gucsó? Még nem. Annál inkább, a te korodban ugyan mit jelent egy elvesztett hónap? Ha történetesen a jó hónap volt, akkor egy egész élet elveszhet általa. Klemencia hercegnő minden nap elküldte egyik nemesét, hogy hírt kapjon a sebesültről. Bovil grófja három izben személyesen üldögélt az ifjú Lombard betegágyánál. Bovil tele volt munkával és gonddal. Mielőtt tovább mennének, igyekeznie kell elfogadhatóvá tenni a leendő királyné kíséretét. Mindenkinek csak az az elázott, tönkrement ruhája volt, amelyet partra szálláskor viselt. A nemesek és az udvarhölgyek új öltönyöket rendeltek a szabóknál és a fehér nemű készítőknél, de kifizetésükkel nem sokat törődtek. A hercegnő tengerbe veszett kelendjéjét újra el kellett készítetni. Ismét meg kellett vásárolni az ezüst neműt, az edényeket, a ládákat, az utazáshoz szükséges felszerelést. Buvél Páriztól kért pénzt is azt felelte, hogy forduljon Nápolyhoz, mert a károsodás a szicíliai koronához tartozó útszakaszon történt. S a kíséret akkor még Anzsu területen tartózkodott. Buvilt a Nápolyiak szokott hitelezőikhez, a bárdikhoz utasították, és Bokácsó éppen ezügyben járt Márszejben. Ebben a szerteágazó bonyodalomban Buvil nagyon nélkülözte guccsót. Hát kellett kegyelmednek elcsúsznia, kérdezte a hajdani főkamarás hangjában a szemrehányás némi árny árnyalatával. Látja, az ég megbüntette istentelen szavaiért. De engem is büntet, mert éppen akkor foszt meg a segítségétől, amikor a legnagyobb szükségem lenne rá. Én nem értek a számoláshoz, és biztosan tudom, hogy becsapnak. Mikor indulnak tovább? kérdezte Gucsó kétségbeesetten, gondolva a búcsó közelgő pillanatára. Ó, barátom, előbb nem, mint július közepén. Talán addigra felépülök. Őszintén kívánom. Erről tesse meg magát. Gyógyulásan nagy segítség lenne számomra. De július közepén Gucsó még mindig ágyban feküdt. Magyarországi Klemencia ragaszkodott hozzá, hogy az indulás előtti napon személyesen búcsúzzon el a betegtől. Betegtársai eddig is irigyelték Gucsót látogatói és az őt körülvevő gondoskodás miatt. Most pedig, amikor a francia király jegyese előtt kitárult a kórház nagytermének ajtaja, valóságos fősé vált szemükben. A hercegnőt két udvarhölgye, és hat nápolyi lovak kísérte. A vecsernyét éneklő ispotályos barátok csodálkozva fordultak vissza az oltártól, és torkukon akadt az ének. A szép hercegnő, akár csak a legegyszerűbb hívő, letérdelt, majd az ima végeztével száz szempár tragikus pillantásától kísérve, indult el az ágyak között gucsó felé. Egy-egy fekhelyről mindig két alak emelkedett fel, hogy jobban láthassa. Az aggastyánok kezüket nyújtották felé. Donna Clemenza azonnal utasította kíséretét, hogy osszanak alamisnát a szűkölködőknek, továbbá száz livert adományozzanak a kórház céljaira. De úrnőm, suttogta a mellette lépkedő buvil, nincs annyi pénzünk, hogy mindezt kifizethessük. Nem baj. Ez fontosabb, mint a cizellált ivókejhek, vagy a bennünket ékesítő sejmek. Szégyenkezve gondolok az e féle hívságokra, még az egészségem miatt is pirulok, ha ennyi nyomorúságot látok. Gucsonak egy nyakba akasztva viselhető erekét ajándékozott, Szent János ruhájának egy foszlányával, amelyen az előfutár vérének egy látható cseppje volt. Ezt az erekét a hercegnő igen drágán vásárolta, az egyik ilyenfajta kereskedelmet űző zsidótól. Az aranyláncon függő erekét Gucsó tüstént a nyakába akasztotta. Ó, kedves sínyor Gucsó, suttogta klemencia hercegnő, fáj a szívem, hogy itt látom. Elvégre két hosszú utazást tett buvil úrral, hogy közölje a jó hírt, sokat segített nekem a tengeren, és mégsem lehet ott majd nászomnak ünnepségein. A teremben olyan hűség volt akár egy kemencében. Odakün égi háború készülődött. A hercegnő zsebkendőt vett elő tarsójából, s oly természetes gyengéd mozdulattal törölte le a sebesült arcán gyöngyöző verejtéket, hogy gucsó szemébe könyv De hogy történt ez a szerencsétlenség? kérdezte klemencia. Én semmit nem láttam, még most sem értem, hogy tulajdonképpen mi történt. Én én azt hittem, hogy úrnőm le akar szállni a még mozgó hajóról. Oda akartam ugrani, hogy felajánljam a karom. Már sötétedett, alig lehetett látni aztán. Aztán megcsúszott a lábam. Most már maga is hitte, hogy minden így történt, és csak ezért ugrott elsőnek a partra. Kedves színorguccsó, rebegte meghatottan klemencia. Gyógyuljon meg gyorsan, ezzel nagy örömöt szerezne nekem. Aztán jöjjön el hozzám jelenteni gyógyulását a francia udvarhoz. A balota kapui mindig tárva lesznek, mint egy jó barát előtt. Hosszas, de ártatlan és tiszta pillantást vetettek egymásra, mint hogy az egyik király leánya a másik meg egy lombard fia volt. Ha történetesen nem annak születnek, amik szerethették volna egymást.